E allora apriamo questo piccolo, insomma, spazio in cui raccontiamo un po' quello che succede nella giornata di oggi relativamente allo sciopero transnazionale lanciato il per il 1 marzo, insomma, di di quest'anno sono previste quindi manifestazioni e scioperi decentrati eh, in varie città d'Italia ed Europa e però coordinati tutti aderenti, diciamo, a questa piattaforma del dello sciopero sociale transnazionale è una giornata incentrata sul tema del lavoro migrante andremo a sentire fra pochissimi minuti una compagna di Bologna del coordinamento migranti di Bologna e di Migranda musica andiamo a leggere intanto degli stralci dell'appello eh, che ha lanciato questa giornata e, mh, ovviamente insomma un tema che andrebbe affrontato quotidianamente ma insomma eh, questa radio nel suo piccolo diciamo lo fa no <ride> L'Europa è governata da uno stato d'emergenza permanente, controlli ai confini, filtrano gli ingressi dei migranti e delle migranti che arrivano ogni giorno alle frontiere esterne secondo criteri sempre più restrittivi. I documenti vengono controllati in maniera sempre più indiscriminata, le misure di sicurezza contro gli abitanti delle periferie urbane sono sempre di più. Le città proibiscono manifestazioni pubbliche, i discorsi nazionalisti e razzisti crescono, non si tratta in realtà di una novità. Da anni lo stato di emergenza, L'emergenza istituzionale e sociale è una parte integrante dell'austerity europea e del governo della mobilità. Migranti, rifugiati, precari e operai e disoccupati vivono in uno stato di profonda crisi sociale. I diritti sono brutalmente sotto attacco, il welfare viene smantellato e i confini sono usati come strumenti di esclusione, di inclusione selettiva e di sfruttamento. C'è di sicuro qualcosa come un noi e un loro oggi in Europa. L'opposizione tuttavia non è tra, tra democrazia e terrore, ma tra coloro che sono sfruttati e coloro che sfruttano, tra coloro che si muovono per creare una vita migliore e coloro che organizzano muri, barriere, confini. Questo è lo stato d'emergenza a cui vogliamo porre fine. Il 1 marzo 2016 mostreremo concretamente che è possibile superare gerarchie e divisioni unendosi dalla parte dei migranti in una lotta con comune E quindi in questo senso il regime dei confini non è solo un problema dei migranti o delle migranti, colpisce in realtà tutte e tutti noi attraverso la mobilità. I migranti rifiutano sia la guerra sia lo sfruttamento e sfidano le misure di austerity, la precarizzazione e il razzismo istituzionale. Le istituzioni europee stanno cercando di controllare questa mobilità con il solo scopo di ottimizzare i profitti, abbassando i salari, cancellando i diritti sociali e sul lavoro, colpendo la possi lità di tutte e di tutti di organizzarsi contro lo sfruttamento. Anche la distinzione tra migranti economici, rifugiati legittimi e illegittimi è uno strumento potente usato per produrre frammentazione e indebolire la solidarietà. Oggi tutti i colori e tutte coloro che vivono in Europa stanno facendo esperienza di ciò che il lavoro migrante significa. La cittadinanza non garantisce più diritti sociali, avere un lavoro non garantisce più un salario decente, il lavoro non garantisce una vita migliore e è molto lungo insomma questo appello abbiamo letto appena degli degli stralci andiamo fra pochissimo a collegarci con Bologna dove sta iniziando in questo momento un eh, un presidio lo ricordiamo però in tante altre città anche europee eh, in contemporanea diverse eh, mobilitazioni in Italia a Benevento, a Bologna, a Empoli, a Foggia, a Milano, a Rimini e a Roma lo ricordiamo alle 18 a Piazza dell'Esquilino. E allora è il tempo di metterci in collegamento con Bologna, un attimo quindi di musica e di pazienza. E allora come annunciato siamo al telefono con Bologna con una compagna di migranta e del coordinamento migranti di Bologna. Ciao ci senti? Sì, ciao Vincenzo. Ciao, ben trovata. Allora, a Bologna ho già, insomma, anticipato il tema per cui il motivo, insomma, per cui ti chiamiamo a Bologna sta iniziando adesso, no, un presidio per questa giornata di sciopero transnazionale del 1 marzo. Ehm tu ti trovi ovviamente lì, poi ti chiederemo, insomma, un po' come si svilupperà in particolare a Bologna la vostra mobilitazione. Certo. Intanto, se puoi aiutarci a raccontare un pochino la genesi, insomma, di questa giornata, di questa questo show però? Allora eh vabbè questo show però ha una storia lunga nel senso che nasce per la prima volta nel duemila e dieci quando sui social media della Francia parte questo appello ventiquattro ore senza di noi che inespettatamente eh comincia ad essere eh diffuso e, e condivido in in Europa e in Italia è arrivato eh producendo una mobilitazione del tutto inaspettata non perché non non ci sia stato un gran lavoro organizzativo alle scale, quanto piuttosto perché ci sono incrociate situazioni diverse, una tra tutte l'esplosione dei tassi eh, di Rosario che ha riscosso possibile una grandissima attenzione e mobilitazione quello che però il successo in alcune città è stato che effettivamente c'è stato uno sciopero dei migranti. A Bologna qui ci sono state una decina di aziende tra importanti fabbriche metalmeccaniche, faccio un nome tra tutte eh, fra tutti la Ducati e ehm e cooperative di servizio a Brescia, 40 eh, fabbriche soprattutto del chimica e del metalmeccanico hanno effettivamente scioperato con manifestazioni immense poi nel pomeriggio anzianti e purtroppo la crisi economica ha reso non replicabili quelle condizioni e la praticabilità dello sciopero è è tutta una scommessa eh, che deve essere fatta. Quello che però è cambiato rispetto a quel momento è che si sta creando attorno a questa parola d'ordine eh, un movimento transnazionale effettivamente eh, nato proprio attorno al progetto di uno sciopero sociale transnazionale e che ha messo insieme a realtà che si frequentavano da tempo, diciamo così, all'interno del circuito di Bloccai, ma che hanno lanciato questa iniziativa allargandola anche a, a nuove situazioni e che ha preso la parola d'ordine dello sciopero e l'ha messa al centro. Eh, c'è stata un'assemblea a Poznań i primi di ottobre dello scorso anno in Polonia e eh, dove l'idea di cominciare a lanciare la piattaforma per uno show però sociale transnazionale è partita e perché c'è si stato il 1° marzo non solo per il suo valore simbolico, ma perché il 2015 c'è stato inevitabilmente lo, lo vediamo tutti è, è stato l'anno dei migranti. Eh, I migranti hanno travolto letteralmente le frontiere europee, hanno scatenato una tempesta sull'Europa e sulla sua Costituzione e è sono il segnale chiaro di uh, un cambiamento, diciamo, epocale, cioè eh, non si può più pensare il lavoro, la precarietà se non si pensa alla mobilità come carattere costitutivo del lavoro contemporaneo. I migranti eh, dicono questo, lo dimostra il fatto che appena eh, si è cominciato a ragionare dei dei rifugiati si è cominciato anche a dire ok, come li mettiamo al lavoro? Gratis, a fare lavori socialmente utili, volontari, e teggina al Fondo Monetario Internazionale ai vertici della Deutsche Bank ha detto "Vi dobbiamo dare dei salari sistematicamente più alti". Allora siccome questa è una posta in gioco, una trasformazione generale che si sta giocando sulla pelle dei migranti, noi abbiamo detto è proprio a partire dal lavoro migrante che si deve produrre organizzazione per sovvertire le condizioni che stanno producendo precarietà, sfruttamento e oppressione in tutta Europa e eh, che questa giornata cada proprio mentre ai confini tra la Grecia e la Macedonia, ai domeni si sta comprendendo una vera e propria guerra nella quale i migranti pretendono la loro libertà e l'abbattimento dei confini è il segno che questo è davvero a posta in gioco e, e e e e la capacità che dobbiamo avere è quella di creare le condizioni politiche per una presa di parola dei migranti, per la libertà di movimento e contro lo sfruttamento. Certo, ricordiamo anche a Calais, peraltro è proprio cronaca di queste ore, stanno sgomberando sì. il il campo eh, lì a, a Calais e ricordiamo anche, insomma, tra ovviamente le rivendicazioni di questo sciopero che, insomma, mi sembra importante ricordare un salario minimo europeo, un reddito di base, un sistema di welfare europeo basati sulla residenza, un permesso di soggiorno europeo senza condizioni, quindi indipendente sì. dal contratto di lavoro e dai livelli di reddito. Immagino che queste siano più o meno le rivendicazioni che girano nelle varie piazze in Italia e in sì. Europa che stanno eh sì sì esattamente sì eh, è stata quella di di darsi delle parole d'ordine comuni che siano anche un modo di eh produrre dei processi di suggestivazione di organizzazione in tutta Europa attraverso le frontiere eh a partire da un programma condiviso perché è In questi anni noi ci siamo trovati ad avere a che fare con lotte che magari si richiamavano anche l'una all'altra, ma fondamentalmente sconnesse. Invece il problema è proprio quello di tenere insieme i frammenti, per questo Transnational National Strike è una piattaforma che significa dire ok, ci sta dentro chiunque si riconosca in quel progetto e in quelle parole d'ordine. E eh, quello che per noi è importante sono due cose, la prima è che siano eh, rivendicate sul piano europeo e eh, perché quello che sta succedendo in questi anni e che in questi mesi poi è stato assolutamente vivente, l'Europa utilizza eh, gli, come dire gli stati eh, si affermano, poi si ritirano a seconda per creare le condizioni migliori per il governo della mobilità e lo sfruttamento del lavoro migrante. Pensate soltanto al governo inglese che dice ok Noi blocchiamo per due anni i benefici legati al lavoro per i migranti interni, non mm. per i migranti e non solo per i migranti extraeuropei, ma anche per i cittadini europei. Secondo il criterio, se volete welfare, ve lo dovete prima pagare versando i contributi per due anni. In un modo molto più brutale e molto più violento, ma al confine della Danimarca hanno fatto lo stesso con il sequestro dei beni dei migranti e rivendicare sul piano europeo queste parole d'ordine è un passaggio fondamentale esattamente per opporsi alla logica degli stati che viene eh, utilizzata come un'arma per eh, opprimere e, e impedire la libertà di movimento. Sì, sì. Ma è anche molto importante che queste tre parole d'ordine siano legate perché per esempio si può tenere salario minimo, ma c'è una fetta e di eh, lavoratori e lavoratrici è eh, esclusa da certi benefici di salario, di reddito welfare, perché non ha un permesso di tutt'ora, le gerarchie rimangono, quindi bisogna trovare delle parole d'ordine che tengano insieme i diversi frammenti di questa cosa incredibile che è il lavoro contemporaneo. No, no, infatti, eh, diciamo, senz'altro una sfida anche sul piano delle categorie che appunto usiamo eh, è molto interessante ragionare in termini appunto di eh, regime di percorsi confinati che riguarda appunto tutte e tutti eh, e non soltanto, ecco, nello specifico, chiamiamo così chi ancora ha questo tipo di interpretazione del del lavoro eh, migrante. E, ehm La vabbè, ti faccio qualche domanda su Bologna intanto perché appunto e eh, poi magari cercheremo nel corso della giornata di dare resoconti anche da altre città. Voi avete un presidio che sta per iniziare. Sì, eh, sì è iniziato da circa mezz'ora e ci sono già un bel numero di persone eh, in piazza Nettuno a Bologna e quello che cercheremo di fare sarà dare massima visibilità possibile proprio scorsi al progetto che Uh, di cui vi ho vi ho appena raccontato. Ehm mm. e, il presidio nasce da una ehm così, un insieme di forze che hanno scommesso su questo percorso e eh, non solo il coordinamento migranti che ha partecipato alle alle assemblee eh, transnazionali insieme a condizioni precarie, ma anche eh, per esempio la rete delle scuole di italiano per migranti che qui mm. sono e eh, anticomincanti che qui sono insomma forze organizzate e che organizzeranno delle delle performance in piazza questo pomeriggio e c'è la favolosa coalizione di tutte le realtà eh, che si sono impegnate eh, in questi in questi mesi eh, per combattere contro alcuni confini che sono stati eretti eh, a ridosso della dura approvazione della della legge Sirin Eh, ma c'è stato anche un percorso per noi molto importante proprio per eh, il tentativo di far vedere la centralità del lavoro migrante che cosa significa per tutto il lavoro che è il coinvolgimento di realtà operaie a partire da quelle che hanno scioperato sei anni fa e mm. che hanno firmato un appello operaio molto partecipato è precario e eh, precario precari, a partire da un appello di lavoro insubordinato che è da condizioni di lavoro molto diverse però hanno detto chiaramente, non mi diteci a raccontare che i migranti ci rubano il lavoro perché comunque ci le ci rubano il lavoro sfruttato e se va bene pagato con i voucher e quindi il punto è che noi insieme ai migranti dobbiamo lottare contro questo. E per dire pochissime altre cose ci saranno eh decina eh, di manifestazioni in Italia e in Europa e in contemporanea infatti noi cercheremo di fare anche dei collegamenti in streaming e con piazze tedesche, polacche, inglesi per dare almeno un segno di questa dimensione transnazionale della condivisione di questo percorso e progetto. Bene, ehm ultimissima cosa, poi ti, ti lascio andare ovviamente alla mobilitazione sulla ehm, diciamo presenza delle donne in questo contesto o comunque insomma, diciamo all'interno dell'attivismo ehm che appunto cerca di unire queste tematiche, questi mh, percorsi di lotta, le le le donne emigrate e anche native, insomma, riescono eh, a partecipare, a articolare eh, ragionamenti dentro eh, le piattaforme. Allora, no, la presenza di donne in piazza come sempre è numerosa, ma ma perché eh, le donne, come dire, sono sono attive e protagoniste dentro a tutti i percorsi trasversalmente, dentro a tutti i percorsi eh, che vi ho nominato, vi ho nominato fino ad ora. E se invece è un ragionamento da fare per quanto riguarda la presenza delle donne migranti, nel 2010 quando abbiamo fatto la manifestazione del del 1° maggio, abbiamo fatto un notevole percorso con con le donne soprattutto attraverso le scuole di italiano. Peraltro approfittando di una regola capestre servibile che era stata introdotta ehm per avere la carta di soggiorno bisognava fare un test di italiano e questo aveva costretto letteralmente molte donne a uscire di casa per ehm per fare i corsi di italiano e questo ha reso le scuole di italiano dei eh, dei luoghi dove la comunicazione ferraeta si per un momento possibile intensa mm. e dopo il 2008 le cose si sono ribaltate perché uno degli aspetti principali della crisi è stato che eh, moltissime donne sono state eh, rimandate anche mm. con i bambini nei paesi mm. di di provenienza mm. eh, perché eh, costa troppo eh, la riprodursi semplicemente eh, qui in in Italia e eh, con Italia Welfare con a eh, salari sempre più bassi, con i lavori sempre più precari che la crisi ha ha imposto e prodotto. E quindi questo cambiamento di composizione è eh, mm. è stato rilevante e ha mh, reso ancora più difficile una situazione di mobilità che anche per tutti quanti migranti è stata molto pesante. Voi pensate eh, soltanto agli effetti per dire un, una delle cose più recenti dei degli attacchi di Parigi e gli attacchi di Parigi mm. hanno significato soprattutto qui a Bologna, peraltro dove è un il Alfano è intervenuto commandando quattro espulsioni che sarebbero state del tutto ingiustificate dal punto di vista giudiziario per sospetti infondati di terrorismo eh, o comunque non ancora dimostrati e, e i migranti hanno paura. E in questo senso questo 1 marzo eh, l'appello europeo lo dice chiaramente noi vogliamo mettere fine a allo stato d'emergenza che è stato dichiarato in tutta Europa come guerra contro i migranti, facendo vedere che ci sono le condizioni politiche per una presa di parola insieme. E e quindi insomma, è è un percorso difficile, però è un tassello di di un mosaico più vasto che che speriamo di riuscire al compor. E eh sì, speriamo davvero. E eh, va bene, noi ti ringraziamo moltissimo, insomma, ci hai aiutato a raccontare al meglio questa giornata e magari eh, ci risentiamo più tardi anche in serata per una conclusione, se hai piacere e sennò no comunque prestissimo nei prossimi giorni. Va bene, grazie. Buona, grazie mille. Ciao, buon ciao, ciao, ciao. ciao.